біжить не волочкою узвозом, а околицею і скоро опиняється на цвинтарі, забувши про материну застарогу. Могилки і хрести в цвіту гудуть бджоли, щебечуть пташки. Мир поміж покійників. Благодать. Оглядається назад, чи ніхто не женеться. І так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 Чоловік, ти прислухайся, хіба то грім? Справді, і не дощ, і не грім, і на хатньому причилку біля комори щось гупає?»